і тільки після того, як в одному з блатних розбирань його покалічили, спробував налагодити своє життя. Ох, нелегко склалася доля багатьох моїх однолітків, дітей воєнного покоління. На світанку 9 травня ми з мамою прокинулись від навколишнього шуму. З вулиці линули збуджені вигуки людей, за вікнами у дворі тріщали постріли, всі, в кого була зброя, палили з неї в небо, вигукуючи «Перемога! Ура! Нарешті перемога!» У квартирі над нами щойно поселився полковник із сім'єю. Він повернувся з Німеччини. Ухмилілий від давно очікуваної звістки, він вибіг в одних трусах на балкон. «Дочекалися! Смерть фашизму! Хай живе товариш Сталін!» Підніс угору руку з пістолетом і стріляв, підстрибуючи, поки не скінчилися патрони. Я вискочив на вулицю. Незважаючи на ранню пору, там було багатолюдно. На обличчях усмішки, а в декого на очах сльози. Якийсь офіцер у гімнастерці, прикрашені на грудях двома рядами орденів, витяг з кишень галіфе дві пляшки-горілки і гранчаки, поставив їх на зелений узгірок парку Скверу, що починався одразу ж за нашим будинком, і запрошував перехожих випити з ним за перемогу. Я дожив, чуєте? Я дожив до цього дня. А скільки моїх друзів полягло? Пом'янімо їх, проголошував він, наповнюючи склянки. На кухню у нас повиходили жінки. Вони плакали, сподівались, що тепер нарешті почнеться нормальне життя. Відмінять картки на хліб, на прилавках магазинів з'являться, окрім горілки, крабів, чорної та червоної ікри і інші продукти харчування. Зникнуть довжелезні, багатогодинні черги поборошно у передсвяткові дні. Ми з мамою займали їх у дворі навпроти з позаранку, та все одно не завжди, Вистачало пайка. Розділ другий. Зброя оживає. У перші місяці після визволення Києва від німецьких окупантів місто щоночі бомбували. Ворожі літаки проривали нашу повітряну оборону і немилосердно атакували стратегічні об'єкти – вокзал, мости, промислові підприємства, що їх поступово почали відбудовувати. Ранками ми з хлопцями вирушали на ті вулиці, звідки вночі чулися вибухи, і полювали на осколки від бомб. А потім хизувалися один перед одним. У кого більше таких трофеїв? Я ховав свою здобич у Криївці, в старенькій тахті, на якій спав. Якось мати, миючи підлогу, виявила мої скарби, і, боячись, що вони небезпечні, можуть вибухнути, Винесла їх на велику гранітну плиту в дворі біля ганку чорного ходу. На ній ми кололи дрова, якраз під вікнами нашої кімнати, і заходилася трощити їх обухом сокири. Звичайно, ті осколки не становили для мене великої цінності, але серед моїх скарбів мати виявила й пістолет – бельгійський бульдог, який я зберігав ще з днів окупації. Врятувати його я не встиг. Коли підбіг до гранітної плити, мати вже опустила на нього сокиру. Обух влучив у круглий барабан з п'ятьма відтулинками для патронів, і вісь, що на ній він тримався, зламалася. Вихопивши з-під сокири скалічений бульдог, я метнувся у двір і переховав його в сараї. Звісно, мені дуже шкода було зброї, з якої так і не довелося жодного разу вистрелити за браком патронів. Однак на цьому історія з бельгійським пістолетом не скінчилася. У полковника, що поселився над нами, був син Вадим, хлопець приблизно мого віку. Він приїхав до Києва з евакуації навесні, коли батька перевели сюди з Німеччини. Невдовзі полковник отримав з переможеної Німеччини і свої трофеї. Прибув студебекер з меблями, килимами і іншими речами.